А віджив, кажу, було справжнім чудом, чого не можу охопити думкою, віджив і перемучившися від болів таки одужав. Але зосталася звітність самому, живу у борг помилості небесній, аби міг помилуватися на живий світотвір Божий і висловити якось, нехай хоч почасти, салмічно, хвалу зодчому світів і промислителіві всякого життя». Вирішив напишу п'єсу, не таку, як звичайно, для сцени на один вечір, але ніби поему обширного строю, в того найсвященнішого, чим й красна юдоль землі, наповнена чудесами від щирих дарів з провиду зеждителя для нас приземків. Чи пощастить виконати, не знаю, проте рішений для цього відсторонююсь від злоби дневної. Порівняти можна способи, для біографії. Один. 50 тисяч платні на рік, дім, авто, ощадження в банку на чверть мільйона. Коли навчив декілька десятків бойсів, хто такий Петро І і в тому роді, далі з історії. І тутешні хлопці через рік забудуть про все. Другий вибір. Побут догранично обмежений і ніякого майна і збережень. Коли склав твір, драматично змістовний твір, що його в Україні читатимуть покоління студентів. Що на погляд ваш належить вибрати? Гостро присудіть. Визнати можу свій промах, навіть гірко тривожачись. «Стрижіть траву над покійниками», – заспокоїв Олег. «Я вибрав би так само». І, власне, так сталося мені з можливістю вчительською. «Хід наниз низ заради наміру творчості для наступних десятиліть» «Присядьмо тут на лавці», – запропонував нестріха. «Напроти нас діброва, як в футарах була». Присівши, він обпустив кошлаті брови над глибокими очними ямками, звідки виглядали чоловічки, ніби якісь сіруваті, малорухомі, з пристиглим посвітом. Пождавши трохи, похилив обличчя, і зовсім наклонившись, почав посмикувати травинки, коли черевика. «Повинен каєтись. Загад великий з п'єсою, а спроби нікчемні. Маю розірвані частини. Надто фрагментарні, слабо склеюються в єдину побудову. Часом собача обгризуюсь, кажу собі, не здара. Приходять на замін дрібні вірші і втішують, бо склалися природно». Навіть, надіюся, можна до них вирисувати мелодію зовсім невибагливу. «Сюди їх? Мерші сюди!» – пожаднюється Олег. «Якраз потрібні!» «Зараз маю з десяток тут, у пакетику». Нестріха здобув його з внутрішньої кишені піджака і доручив співрозмовцеві. «Роздивіться дома!» А тут, якщо згодні слухати, прочитаю відокремлену сторінку від зошита споменів з пішого переходу через Німеччину. 1945 рік жовтень згода. Я готовий сприйняти на повний слух. Олег, схрестивши руки, обперся ліктями об коліна, аби наблизитися до авторового папірця. Тут нічого особливого в змісті, тільки настрій з першого повоєнного року в Німеччині, коли сподівалися відкриття брами в небі для новосвітності. Читаю. Як і торік, над обкуреними руїнами міста, повними трупів, нелюдським болем, волає високо з башти дзвін. З башти півтисячолітньої. А, мов, відмінно, бо тепер в ньому хоч малопримітні тони надії. Жвавіший дзвін. Повінь сонця на землі, скрізь на всіх, на берези. Вони жовтістю, мов, посивіли, на чорняву дівчинку в траурі, що прогулює дрібну біленьку собачку, на башту під зелено-барокковим дахом, на восковисті свічини тополь, на вдягнуту по празничному й веселу дітвору, що вибігла з церкви. А мені куди скорботу свою подіну, бездомність і невідомість долі, невиразимий жах. Хтось узяв закон і, як кинджалом, дорізує серця народів. Але всі сподіваються добра і правди, і щастя.